Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mais tamén do global. En Radio Filipin. Bueno, nun segundo intento vamos a comenzar o faladoiro de hoxe. Estamos aquí en Radio Filispino 93.9 da TUA FM. Temos un poquinho de problemas con sonido, pero vamos a intentar regularlo un a pouco. Bueno, o faladoiro fomos dedicando a, a cousas diferentes. Nun no momento dado falamos... Da, das persoas de moita idade eu pensei que propuxen aos compañeiros do programa bueno, o programa anterior o dedicamos ao noso compañero Ignacio que acababa de volver da súa experiencia que votamos en menos a ver se o mellor ainda pode aparecer non sabemos sí, non, porque ¿verdad? de grazas a voltou si, sí, <risas> de... Sabemos que en Gafa non está. No. Pero, bueno, hoxe saludamos o compañero Vicente e o compañero Césio, que hoxe o teño que me fa raro Todo ver aquí que ahí... Chado. Estás aquí ahí detrás. Chado, sí, sí, sí. Pero estás aquí, verdad que sí, Césio? Oh. Bueno, non sabemos se si Ignacio vai a acudir ou non, se non é así, o saludamos desde aquí. E todos os compañeros de Radio Filispín, que, da que non estén aquí presentes, fan moito traballo de... Produción de posproducción e axuda moito neste programa. Eu non sei moi ben se si as persoas que temos xoxe de convidados eh, son as adecuadas ou non. Bueno, e temos outro invitado tamén con nós Sustituto. <risas> Un sustituto temos outro compañero eh, invitado que o conocemos de outras tarefas, pero que non é a primeira vez que está na radio, que ven a radio por distintos motivos. Bueno Eu decía... Eu decía que, non sé Se as persoas que temos de convidadas Son mm, as adecuadas Para falar deste tema Bueno, si sí que son as adecuadas Porque se corresponden Con unha etapa de idade Da que queremos falar Que a idade Que vai más ou menos Entre os 15 E os 35-40 É dicir, a etapa da xuventude Esa que nos outros Vicente, Alessandre bueno, A, a mi non me, ¿eh? sí, no me mires Bueno, é un tema moi discutido eso. Algo do que podíamos falar Un tema moi discutido De que, bueno, que etapa comprende A xuventude o cando remata A xuventude. eu creo que hai algúns que, que penso que Non remataron. Verda que non, Verda que non, Alessandre Bueno Eh, convidamos a, a estas personas Duas mulleres eh, Un rapaz Convidamos a, a Amiga Celia Bueno, hai dous que teñen unha característica Que que non son ferrolanos A outra si, é eh, medio ferrolana Pero a Amiga Celia é unha persona que eh, Entusiasta Super organizadora Co primeiro que te saluda Cando te mira eh, con unha sonrisa Sonríe con os ollos Eh, sonríe con os labios eh, Bueno, conocemos de organizar cousas, eventos moi diferentes que xa falaremos lo, si, si é oportuno, se non, bueno, como la queira Outro compañero que tampouco é daqui de Ferrol, pero nos visita asiduamente que o conocí, gracias a Alessandro por eso se nos acompaña que un entusiasta do tren. Fai un rapaz novo sendo entusiasta do tren. Bueno, eu o puiden comprobar hoxe, porque fixen con ele un viaje en tren, pasamos a xornada xuntos, foi un día maravilloso. E, e sei puiden comprobar, eu pensei que levaba ao lado un revisor un, un De Arrenfeo, de Adif comigo Pero non se sabía absolutamente Cada estación que iba a ver ¿no? Esto na rede da Febe non Algo increíble E outra compañera Que temos aquí eh, Alguén que a súa voz pues, vai a sonar de distintas cousas Porque é unha compañera da Xanela das Fucas Pero eu a convidei polo motivo de que Unha muller entusiasta Unha muller que descubre os libros máis maravillosos do mundo ela investiga nos libros sobre todo escritos por mulleres. Nos descubre cousas maravillosas. Ben vida Laura. Bueno e a partir de agora e a partir da hora, sí que podemos empezar por unha cousa os convidados de sempre, si queredes, podemos decir mínimamente como recordamos algo da nosa xuventude? se considerades oportuno ou como vos víades canderades. Pois eso, entre entre os 15 aos 35, máis ou menos. A ver, como es foi no medio Venga. entre Alexandre e Vicente. Ben. Eh, bueno, naciou en 62, tocou vivir xa aos finais da época do, do que chamaban en español desarrollismo, Época do baby boom. Eh, unha época de de finado franquismo igual de fascista que o principio o principio é mais disimulada, pero logo xa non tanto eu vivín con nove anos ou 72 e, e ao vivir nas Casas de Abazán pois, vivín de cheo toda a época e posteriormente a eso a entrada masiva da heroína especialmente nas, nas Casas de Bazán coa desfeita que levou non? Eh, Gran, gran parte dos meus compañeros de colexión Nesa época están hoxendía mortos Ou, ou con a saúde desfeita non? E, e a Paso posterior que é A caída do mercado de traballo A continuación da emigración na Galiza que sigue existindo hoxendía Recordad que o PP sigue existindo emigración como existía non tanto como nos anos 50, agora a diferencia é que vai xente máis formada, pero sigue, sigue fuxindo a xente, sobre todo xente nova, e formada agora a diferencia de antes. Unha época que, un diferen eu, que a diferencia que vexo actual era un, un gran movimento de masas, tanto a nivel proletario como juvenil, juvenil si sí, tamén, ligado ao momento proletario, pero sí que había moito movimento, con moita implicación de todo o mundo, grandes movimentos de solidariedade, e vexo con bastante tristeza xendía como triunfa este modelo individualista exportado aos Estados Unidos, asumido perfectamente por Europa, e é infundido aquí no, no noso povo, xa non dentro, no, entre xente nova, en todas as idades no? máis entre xente nova porque xente que se está formando e asumen ese modelo perfectamente, é o que podo decir da miña xoventude que pasei dunha época eso de movimento, solidariedade moito, todo estaba eh, fervendo e agora parece que está todo parado que o mundo se parou e que a pesar de que vemos que as cousas se moen e moitísimo, estamos nun momento de moitísimo movimento pero parece que vai por fora, que nos como casi que non nos afectara non vemos o xenocidio en Gaza e parece que non pasa nada vemos que hai unha guerra aí que nos queren rearmar Europa e con a implicación que podría ter para a xente nova de hoxendía acabar no exército en guerras para para o imperio e da que, da que a xente de que nos, da que nos non vamos a sacar nada máis que sufrimento, pobreza e desgracia pero bueno, é o que se ve hoxendía Por a miña parte máis que falar de, de a min, que creo que é pouco importante, me gustaría transmitirle aos nosos invitados e, e máis audiencia que cando se fundou este programa, o Faladoiro, no de alguna maneira seguimos a filosofía de velatar velatar buenos que os guste o cine, sabedes que é un cineasta húngaro moi importante, moi interesante, que agora mesmo ten unha escola de cine en Sarajevo, e eh, de que vivir en Hungría o, o sendía é terrible ¿no? eh, sempre decía Abel Atar cando facía unha película que o seu interese é que ti ao salir de, do cine te sentises máis esperanzado que cando entraste que se sentises máis forte que, eh, que débil á vista do que él en suas longas películas normalmente en blanco e negro eh, películas que tocan temas moi sensibles, pois eh, era mm, a súa pretensión, o seu objetivo, non? Non no faladoiro, temos ese mismo objetivo, decir que ao final do programa podamos haber transmitido á sociedade ferrolado, a que nos escoite por internet sabe dios donde, non? Que eh, o mundo vai para diante, non? E que pesa todos os problemas que, eh, eh, con toda razón, esbozaba de forma eh, rápida el eh, cesio, non? pensamos que que hay que ter esperanza, ¿no? De que si eh, comparamos o que se está vivindo agora, en este caso, nesse programa, coa xuventude de agora, ¿no? Co que eh, nos vivimos é moito máis se si nos comparamos con o que viviron os nosos pais, os nosos avós, pois pues, evidentemente xe dousetivos ao longo do programa temos un informe donde hai datos moi objetivos que poden sacar conclusións máis allá do que eh, alguén poda pensar a nivel individual, porque, evidentemente, hai que falar en términos de, de medias, non? Pois creo que eh, se pode ter esa, esa esperanza, non? Eu, por resumirlo chelo, xa sabes que sou un fillo do maio de 68, nací no 50, con o cual, pois me pillou no primeiro ano de universidade, e eso pois foi como un shock eh, que que durará hasta que me morra, no? e que, lóxicamente, despues de haber vivido a dictadura, de que te detuvixen por levar un libro de la editorial rodo ibérico, por exemplo, de Baiso do Brazo, ou ¿no? por facer unha asamblea eh, en, asa, en unha facultade ou unha escola, en mi caso concreto, en Navais, no Madrid, pois, pues, eh, claro, eh, a la vista de lo que eh, o se vivimos, ¿no? eh, pues, penso que, claro, que es que non ten color. ¿no? Eh, creo que nos os valores que tiñamos en aquel momento, do valor da, da liberdade, o valor da paz, da democracia, da justicia social, un incipi, Una incipiente preocupación por medio ambiente, pues creo que, eh, de alguna maneira, eh, hemos visto que vamos hacia adiante. ¿no? E iso que me fai ser eh, unha persona optimista e esperanzada. Alessandro. Bueno, estaba pensando que podía recordar Estaba pensando que Recordo sobre todo o meu inconformismo A non A dotación ao mundo do que vivíamos Agora está se ponendo En Compostela Un documental aniversario do, da insumisión Para min foi moi importante aquel de Desobidencia civil Como A solidaridade E a o número de insumisos que iba aumentando e iba facendo que o movimento aumentare e o Estado tiña máis problemas en reprimirnos, pois para mí aquí lo, lo recordo, aquilo con, con moita, non sei se dicir, nostalgia, pero que para mí foi moi importante. E creo que a xoventude de, de, de hoxendía tampouco está no fondo conforme con este mundo que tamén vive un pouco inadaptada que pasa que o millor non están tan claras as saídas, as, as ideologías é un mundo moi distinto pero non creo que se adapten a este mundo no que vivimos hoxendía tampouco Bueno, vamos a empezar que... o que queirades a contarvos quen sodes, eh, que facedes mm. presentarse Ben, bon. vamos a la xaquín Pois pues nada <risas> Eh, eh Escoitas, non? Perfectamente. Sí, sí, sí. Vale, de acordo. É que non, non, non, non me escoito, non? Vale, pois, eu son José Joaquín Morillo, eh, o meu nome de nacimiento, pero é verdade que, que aquí son Xaquín o joaquín Morillo, non? Que todos os xiu... Eh, claro, a mi sempre gustarme moito que, que, a diferencia do que din a raíña da poosa de madrid que fala de que las lenguas son o peor del mundo porque se no en castellán es un problema ¿no? que como decía que sí si, que si tiene pe no si te llama pedro é, te llaman pe en, en país vasco eres un paleto no no ten por qué ser vamos a ver el chaóme josé joaquín con yotas duas. ata no sabe en no existe en galego entonces no, no tenía sentido no tenía sentido que eu me llamara a De feito, eu pronuncio jo, aquí, non, non, non ten sentido, non? Entón, pois, dixe, xoaquín, non? Eu, así, facendo un pouco a retranca de eu, eu sou un fillo de, de novembro do 95 do, do, do final da, da lista blanda de Felipe González xa, xa fileza explotou Xa Nar estaba aí dando aí ti tin, tin, tin, xa chegarían logo ratos, eh, todo todo relevo do que xa viña antes, que non é que, que fose nada novo, non? Pero tal, eu son fillo dos remates da España do pelotazo. Da España da Expo, da España de Covid, da España de las mamachichos, da España de que a xente reíase moito porque había unha vaquilla na tele, e eh, tal, non? Ana Beregón e eh, tal... Eh, Eu vexo que a miña xuventude, eh, como eu creo que como todas as xeracións, non, sempre a vez como, como como algo así como como moi bonito, no? de lembrar, porque non, porque tal, o mundo era fa fabuloso e tal, e justamente unacín 2 días antes do tratado dos acuerdos de, de Dayton, que rematou a guerra de Bosnia. Xecha, o cando unacín a xente en Etropía morría de fame, a xente en Yugoslavia estaba pegándose tiro e tal, que, claro, uno pensa en, en a, a lenda rosa de que todo cando eu era pequeno e todo estaba moi ben, pero que o mundo estaba distinto, con sus cosas boas, con sus cosas malas, pero que non, a diferencia dos do outras xeracións, non podo dicir que cando eu nacín a xente estaba moi ben e agora está a xente mal, é, é que o, o mundo cambia e as cosas cambian, non? Eh, eh, por, por rematarse un poco a mi presentación, gust, gustaría decir que creo que nunca chove a gusto de todos y eh, eh, que creo que siempre cuando hay más de un ser humano ah, siempre eso. hay un problema no entonces creo que a divergencia siempre va a estar fa, eh, se fale lo que se fale, eh, se faga lo que se faga ¿no? Eh, por aquí vamos a comenzar muy bien, muchas gracias aquí Eu son Celia e, e bueno, vou alonxarme un pouco da xeopolítica internacional e vou dicir que son filla da miña nai para empezar é que ela foi filla da miña avó entón en realidade son filla dun montón de mulleres e, e a miña nai foi nai só e divorciouse cando eu tiña tres aniños entón eu tive unha sorte de que me criou ela sola traballando, sendo da clase de traballadora e obreira E nada, veño de Málaga, levo xa un par de niños por aquí, a miña nai e toda a miña familia materna é daqui de Ferrol, e por eso tiño bastante conexión con Galicia. E, e nada, por aí vou. Que ben, ben vida, Feria. Grazas. Vamos a la... Hola, pois pues eu son Laura. Eh, bueno, eu estou aquí porque cando xelo di ben... Imos. imos porque claro, cando explicou que esto iba a ir sobre a xuventude eu pense, uf, ui eh, hai un podcast que se llama Deforme semanal e que as locutoras, non sei se Lucía Litmaero ou, ou Isabel Calderón dicían algo así como eu non teño forzas para facerme a xo eh, eu estou máis ou menos nese mood pero bueno, eh, si sí. A verte que sustentas con plátanos <risa> sí. E eh, eh, bueno, pois pues eu son do 90 eh, Por lo tanto, estou rematando esa horquilla que dixe eches ao principio do programa Veño eh, de Fene E eh, bueno, eh, como decía pois pues, eh, Eu non lembro a xuventude como algo idílico, como algo bonito Mais ben todo o contrário Non malo, pero sí con, con moitísimas incertidumes Pero que supoño que agora iremos desgranando bueno, Moitas gracias a todos Bueno, podíamos continuar para ver si cada un de vos Vos considerades representantes dun tipo de xuventude deste momento Que diríades? Vamos a entrar, entradas e miran Si sí. Non sei se é un pouco silencio negativo, pois a miña parte sí, si, polo que acabo de comentar. Ah. Pero, claro, depende que entendamos por xoventude. Se é un rango de horquillas, se, se é unha deidades, se é unha actitude ante a vida, ou o que, que é a xoventude? É que eu non o sei, sei. Mira, vou dar a, a resposta máis galega que existe. Depende. depende. Claro. Vale, porque A resposta galega é don sevillano, Claro, ¿le? claro, por iso é onde vai aquí o doce sentido, non? Pero... Claro, eh, por por unha banda eu síntome moi de, como un gran representante da do, do meu colectivo que non existe porque non estamos aquí a falar de aquí dun xeito así un pouco abstracto e tal, pero eu síntome representante ou delegado ou incluso ainda como se si fose un presidente. Claro, <risos> na, na lista electoral e tal do do Partido ficticio de gente que gente de esquerda que estudiou letras, que non ten un traballo fixo, que é moi inconformista, que non sabe que va a pasar, que cada vez ve que a xuventude é cada vez máis facha, é máis racionista, é máis todo mal, vale? Eh, así así por riba, non, pero mm, a verdade é que cando eu tiña de 18 anos ninguén en sus anos juicio dicía eu son facha eu tal, non sei que agora é o normal, porque ves as redes e o que hai, no Pero tamén por outra banda, fora dese eh, iletrados parados eh, de larga duración agora non pero non no significa que nun pasado non fora eu penso tamén que justamente A nosa xeración aquí que quedou entre os eh, comezos da democracia e a consolidación da democracia, que para mí creo que comeza realmente cando, por exemplo, eh, o, o colectivo LGTB eh, empeza a ter dereitos de verdade ou, por exemplo, eh, chegamos ao blindaxe do, do aborto, a eutanasia e outros dereitos sociais que agora pois, corren perigo. Non? E tal. Creo que estamos justamente aí no medio está no medio eh tiene como un camaleón raro porque te que amoldarte muy bien a una situación que no por, por una parte piensa que estás dominada, pero por otra es como pero esto qué es? Eh ¿Por, por qué tengo que hacer esto? Eh por qué tal, no sé qué. Entonces te ves como moi xoven para algúnas cousas, moi bello para outras, e quedas aí nun valeiro raro, que, que por eso digo que creo que xustamente somos da xeración, a xente que nacimos nos 90, sen etiquetas, ou creo que temos tantas etiquetas que ao final non somos nada. Mm. Eu o deixo aí, eh, eh, que quenquera que, que me o rebate. Claro, o horquillo moi grande, non? De 15 anos ata 30, pois... Pues, Eu creo que eu non son representativa dos señores de 15 anos. Eu vou dicir señores porque pensan como señores, sinceramente. E, e, bueno, abrindo isto que dice a Xoaquín de, de o avance da, da extrema dereita e tal, pois eu queria mandar un abrazo a Murcia e a toda a xente oh. migrante que está ali e a toda a xente racializada que está ali, que está sendo horrible. É eh, eh, de verdade que un abrazo dende aquí, dende o sur, eh, non sei, parece moi heavy que a verdade é que son, es, son xóvenes, e que son xóvenes auto abanderando unhas ideologías tremendamente racistas, segregacionistas, de que, guau, wow, que unha escala de violencia que me Si é esa xuventude de España, a mí non me representa ni é un representante de esa xoventude, é verdade. Bueno. Eh, eu queria decir aquí unha cousa Porque antes Jaquín dixo aquí unha frase Que eu entendo que ele non quería decir o que dixo A ver, igual que sin, Igual si o quiso decir Dixo que cando se xuntan mm, Dous seres humanos hai un problema Eu penso que ao revés Entre outras cousas porque os seres humanos Como restos resto primates somos seres sociais E necesitamos dos demais para poder Vivir, para poder desenvolvernos Individualmente Non somos nada, somos algo Estamos en colectivo Eh, entendo que ti queres decir eso, pero queres decir que pode haber un problema por suposto, sempre pode haber problemas e eu queria comentar respecto ao que decides do fascismo é unha cousa que non existía cando nos éramos novos mm. eh, pero ahora se defende con orgullo pero hai que ter en conta tamén unha cousa moi importante este resurdimento do fascismo vai unido ao españolismo O rollo de rexeitamento do contrario non soen contra os imigrantes, e tamén contra os galegos, e tamén galegos e galegas, contra os vascos e vascas e contra a xente de Cataluña. Non se admite o diferente e, por suposto, se defende a España unida e imperial. Y a todos dianos, Claro, non, non, si, sí, por suposto, se defende contra todo o diferente. Pero en este caso, eu como galego, sintome... Eh, por exemplo, temos un goberno aquí onde se subvencionan eh, todos os xornais galegos para na defensa do galego, excepto o único xornal que ese que se, que se eh, edita íntegramente en galego, algo un despropósito, non, é algo eh, orientado e moi ben orientado, saben o que queren, saben o que queren onde se di, por exemplo, que se o falo en galego, impoño galego, a pesar de ter todos os medios de comunicación, na maioría, todos os medios de comunicación en español, tanto escritos como falados, como sexa, e onde antes non había problema, eu podía saír de Galicia e ir a España e me via un galego, non había problema, o te miran con cara xe un pouco rara porque eras algo peculiar. No, agora míranche mal. E se si falas en galego, que aí me ten pasado, míráche con mala cara e te dín, "Fala español." Eso antes non non o vivías. E eso vai ligado. Fascismo e españolismo van moi ligados. Hai que lembrar que o franquismo foi o que foi e que o fascismo é eh, é a defensa dunha de España unha grande e libre e eso implica A, a desaparición de todo o que non concorde con ese esquema. E é verdade que hoxendía o que comentabas vós e o veixo eu, eu tiño un fillo de 21, é fiada da sete e eles comentaban que tiñan compañero no instituto que defendían públicamente o, o fascismo. Cunha salvidade, é verdade que se falou aquí dunha equisa, hai unha equisa feita, eh, non sei se por Leto Marío ou porquén é, de, de xente da, da poboación entre 18 e 25 anos que maioritariamente en España apoya a Voxo a forza maioritaria, excepto en Galiza, en Euskadi pero, e en Cataluña en Galiza, Euskadi e Cataluña que non evoxa a forza apoiada entón por algo será tamén antes de que conteste, quería mm, falamos moito, dice moito nos medios de que a xuventude é de extrema dereita que é o principal pero pregunto eu non hai, un, non hai diferencia entre os homes e as mulleres xovenes si, non é unha cuestión si, máis de homes xovenes que de mulleres por exemplo, sí. recollendo un poqueño o, o asunto que comentaba Celia de Torre Pacheco, tes ves esas imaxes e o que hai aí peleándose son homes. Son... Moi bien sellado a violencia, sí, non a masculinidade sí. de... sí. patriarcal que se di aí, pero eu pero, que, engadiría si... ah, no. a no, Eu, eu quería dicir que eh, no os eh... Os, os contertulios do, do faladoido de, de emisora nos pasamos tamén antes dos programas porque para non estresarnos o facemos cada dúas ou tres semanas non? poder pensar un pouquiño tal non? e hai un informe moi interesante que, que antes aludía que conven que a audiencia e vós mesmos o repasedes non? porque eh, moitas veces hai que ver que antes o ovo ou a galinha non? respecto ao informe Este ano o informe cumple 40 anos, é o informe do Ministerio, do informe de, de juventud en España, en castellano, 2024, e eh, por primeira vez, entrando un pouco a franja de edad, lo pasan, de hasta los, antes era hasta os 29 anos, e agora é hasta os 34 anos, é decir que realmente a esperanza de vida ha extendido tamén Eh, eh, eh, a duración Afriamos. da suventude E eh, eh, lo han ampliado Han metido tamén a, a xente obviamente inmigrante A xente de todo tipo O, sea, decir, eh, o informe deste ano que acaba de salir en suño Alguén de emisora o pasou Pero sí. eh, non sei xe vez, eh, Tido tempo de lelo E interesantísimo no? Pero y, sobre que é eh, o informe? Disculpa que non entendín Pois pues mira, este eh, Te podo eh, eh, el informe se llama así, el informe de, de, ah, así, informe de, de el informe España, juventud en España 2024, una radiografía de las personas jóvenes en este momento se acaba de editar el 26 de junio de 2025 el informe cumple el año los 40 años y permite observar los cambios en la juventud en las últimas cuatro décadas hay un pequeño resumen que si queréis os lo, os lo podría leer pero que a lo mejor nos hace perder tiempo porque irán saliendo los temas y podemos ir dando algunos datos sobre esto ¿no? o sea primero que hay eh, cuestiones que son personales cada cual vivimos en el ámbito en que nos desenvolvemos eh, con un determinado tipo de eh, personas y edades etcétera etcétera etcétera y a veces a nuestras opiniones la audiencia lo entiende perfectamente pueden estar sesgadas precisamente por esas eh, eh, circunstancias ¿no? y luego estamos empezando el programa Talvez por o final, é dicir, porque estamos falando de é, as creencias políticas, e son as actitudes políticas é, da xente nova, no? e, sen embargo, non estamos vendo por que chega a esas eh, conclusións e vota o que vota, ou se declara o que se declara. No? Que tamén iso so hai que tener cuidado. En ese sentido... En ese sentido, eh, eu quería citar, ahora te, te, te, te respondo, a, a, a este eh, filósofo italiano, Steven Forti, que tamén o compartimos, que dice que entre los jóvenes ahora mismo o profesor, no, no si de Barcelona, que dice que entre los jóvenes la insatisfacción leva a un rechazo a la democracia. Pero antes é a insatisfacción, o origen do tema. Por que a súbentude está o se mismo insatisfeita? E por qué, en esa rebelión, sintiéndose insatisfeito, pode pensar que un réxime autoritario, unha volta ao fascismo ou nazismo, pode ser mellor que a democracia que están vivindo, que les permite facer todas as cousas que están a facer nestes días, é dicir, é obvio Que cada quen pode pensar e sentir O que o, o que desese, o que realmente siente Eu non podo decir Que ti non sentes insatisfacción Cando estás sentindo insatisfacción Me podo plantear Me podo plantear se a túa insatisfacción É xusta ou non É dicir, se tú me dices que estás insatisfeito Porque non tens un chale na playa Non tens un rorrois E non tens non sei cantas cousas máis Pois, lóxicamente, diré Me dá a sensación Estoy levando ao extremo, obviamente, non? É dicir Un pode sentirse insatisfacción por moitas razóns Entón pode ter a, a nosa comprensión Do resto dos, dos humanos ou non no? Pero o certo O certo é verdade es que hai moitísima xente nova que te dice que está insatisfeita E que eso le leva a ter unha actitude Ante a vida absolutamente negativa E a comportarse políticamente De forma Para nos eh, Incomprensible Para Steven Forti non Porque Steven Forti dice e acabo xa, Que a xente maior Cando políticamente as cousas non van ben, como sucede neste, intre, neste país, podemos estar cabreados, podemos estar enfalaos. Pero digamos que os nosos valores básicos e a nosa dirección do voto vai seguir indo por donde sempre foi. E as, a xente nova, sin embargo, non. Mostra a súa insatisfacción doutras maneiras. Non falo máis de momento. Eu con eso teño bastantes dúbidas, moitísimas dúbidas, porque a miña contorna, por exemplo, eu mesma, pois viños vimos de, o sea, de unhas situacións máis ou menos precarias, íbamos estabilizando as nosas vidas, pero n esos momentos un tanto difíciles non cambiamos os valores. Esto na miña contorna. Evidentemente, pois hai máis xente que que pode estar nessa situra que ti comentas por exemplo tiven un colega que, bueno, estudiábamos na mesma, na mesma universidade eu estudiaba en sociología e ele estudiaba en, en económicas aí ves unha diferencia brutal entre a xente e, o, o que estallou o que estallou todo para que eu cortase relación con este tipo de xente porque eu, um, comenzaba a sentirme mal a um un rechazo tremendo Foi eh, o auxe de Vox ligado a Cataluña Pero non, non tiñan valores, valores para decir nada que Solo era Cataluña, esto me parece mal e polo tanto apoio a Vox Pero non había nada máis Eu queria engadir o que, o mellor xa funnos un pouco, non? Pero como era tú, non me perdoa, Celso E eh, eh, creo que fía un pouco todo o que estamos dicindo É que en, en relación ao maio de 68 Ou a todas as loitas populares que vi ese momento Non temos unha identidade de clase xa desapareceu a clase como unha identidade que nos une. Enton a homes e a mulleres, a xente migrante, totalmente descontextualizada, que non están unidos por absolutamente nada. Que me une a mí a unha persoa que vive en Murcia, ou unha persoa que vive en Latinoamérica, unha persoa que vive en Estados Unidos? Exclusivamente a clase, realmente. E agora estamos como moi encasilladas non? en diferentes loitas que son igualmente super importantes non? a interseccionalidade opera dende aí dende a racialidade dende a discapacidade dende os dereitos LGBTIQ+, pero non temos nada que, que nos una Non outro día falaba con un colega e preguntábamonos... Que, que outra característica poderia unirnos como xuventude como unha clase política de aquí ao futuro e al comentaba que era precisamente o cambio climático non que é algo que pode que que nos afecte a todas e a todos, independentemente de onde nazcamos, de como vivamos, de en que traballemos. E cre creo precisamente que esta perda de clase, que tamén desfixo moito a loita obrera, da que eu teño tantísima invexa, sinceramente, respecto a nosa xuventude agora, tamén vai moito co que dicía Xaquín, non? Que que estamos así como un espazo de ninguém, como non sabemos moi ben onde, onde encadrarnos, estamos un pouco soas, non temos un sindicato eu non estou sindicalizada as miñas amigas non están sindicalizadas e, e pareceme algo a, a, a puñer en, en relevancia, en realidade, non? onde está a clase política? A I mí... Mean... Sí, sí. Eh, gustaríame eh, engadir do que se está falando. Moitas cousa de verdade, non, pero así por, por turno que non teño para todo o mundo, non tal, Pero é verdade que por exemplo, se, se, se vamos a unha perspectiva histórica, non, de que bueno, ímos a sacar aquí a, a carreira, un pouco tamén, no xeografía e historia, eh hai que tener en conta que a Xeraz, o sea, eh nós Os, os, os xovenes da... Con permiso dos demais, vale? Os xovenes aquí da dos faladoiros eh, Somos fillas e fillos dunha xeración que filla de a represión fascista O xa, sea, os nosos avós viviron a represión fascista eh, Aquí aquí no Estado Español pero tamén a xente que vivía en Alemania en Italia, en, en Portugal que pouco se fala sempre de Salazar y también dou tela, eh? Pero o que o que quería decir, justamente ya nos podríamos ser pais. <risas> una, sí. Claro, es que, que Pensa que os valores, porque todos podemos tener una mellor ou unha peor nai, un mellor ou un peor pai, o que sexa. Pero pensa os valores que nos daban de pequenos e pensamos agora que valores podemos darnos a, a Sí, una conciencia, no sé que, pero como eu non me vexo, por exemplo, coa co esa faceta madura, dura, ultramadura de de que hm mm, meu pequeno me, o miña pequena é como mm, é, depende de min, no, que que é, ela me ve me vexa como que eu son o é, o, o, o máis importante que hai na vida, no, no? É que non temos esa madurez que eu veía mm, un no né de de da xente que tiña a nosa idade, no nasidades. No, como tamén unha especie de infantilización da, pero por unha banda, porque por outra non, por outra somos que somos que hemos avanzado muitísimo en saúde mental, en dereito eh, tanto colectivo ata un punto é individual en e moitas liberdades, pero logo por outra banda estamos Aparvados perdidos con o tictor, eu non teño, no? eh, posiblemente vos por a idade tampouco Pero a xe está parvada con, co, como se chama? O scroll O scroll, tanto meten que se en Instagram, en Youtube, en Facebook e tal Está xa feito para todas as idades Porque meu pai escrolea en Youtube, eu escroleo en Instagram A xente que ten 20 anos escrolea en tiktok pero sempre é o mesmo Vale. Igualmente creo que o que afecta ao desenvolvemento dunha persoa vale. Está moito máis alo do, do núcleo familiar non Hai unha escola sí, sí. Hai unos discursos sociais Hai un discurso político Hai unhas noticias Hai un programa de radio Que escoitase de fondo na casa Hai unha veciña que ao mellor veu de outro sitio Entón Ao mellor acomodarlle únicamente o peso Dos valores que se nos transmiten A familia ao mellor tamén hai que diversificálo aí un pouco, porque senón, on, onde está a orixe de toda esta polarización que temos dentro da xuventude non? Porque aquí estamos falando coa pulsarita LGBT na, na muñeca, mentres en Murcia están matando uh, están entrando a, a reventar un kebab, sabes? Que parece que non ten nada que ver, pero ten moito que ver, en realidade. Por que hai tanta polarización, tanta diferencia? Só so, por, por rematar, creo que que ter en conta una cousa que xustamente a nova xeración que hai agora non tiberamos ninguén na mesa que é o seguinte a esquerda do PSOE agora é establishment antes tanto meter en, an, tan, en, en España a esquerda a esquerda do PSOE establishment o bloque Podemos, Esquerda Unida o que ti queira o que queira é establishment Ahora establishment. Antes era como a ah, esta mira, eh o PP o PSOE o Fanfatal, no sé qué, eu son comunista, eu son nacionalista, eu son tan no sé qué, e aferrome aquí un cravo. Pero es que ahora si ustedes estamos todos en la misma cesta. ¿Sabe? Entonces, qué ve a gente, perro Sánchez los nacionalistas, comunistas, no sé qué, no sé cuánto tal, eh ti un niño que no sabe quién es Franco es lo único que ve, escroleando así, por, por, por unir un poco todos los conceptos que di no sé qué eh, eh, o mi país nunca me falara de Franco, es un no, hombre no sé que no sé qué normal que el niño dice di que vos que es el que hay, que a Bascale es el que hay y tal y también decir una cosa, en Cataluña Vox no será tan con los co, jóvenes y tal pero aquí ninguén falou de Alianza Catalana que es exactamente lo mismo que Vox, pero catalanista y a mí, tanto meten que ser españolista o catalanista, que si eres fascista está en na fronte miña. Saquí, un sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Eh, eh, te contigo este Laura. Celia, eh, Celia, Celia <risas> Laura, vale, Laura. Okay. Este o que está a pasar, eh, uniendo con lo que decías na túa anterior intervención, é eh, que eh, os jóvenes de hoxendía partixen un listón muitísimo máis alto. Es decir, a liberdade que para mí o valor máximo do ser humano Junto, junto con o amor aos demais, no? pois eh, está aí, está alcanzada. Por lo tanto, lo que hace falta é, eh, de alguna maneira, completarla con outros valores que eh, poden pasar por o cambio climático, que poden pasar eh, por o, a paz, a democracia en todo o planeta, eh, o fin da, eh, da fame eh, na humanidade, miles de objetivos que nos podían perfectamente unir a, a todos, ¿no? No solamente el cambio climático. Pero eh, vuelvo a citar a Forti, si me lo permitís, un momento. ¿no? Porque él dice... Eh, porque mucha gente Voy a leer dos preguntas y dos respuestas muy breves. ¿Por qué mucha gente, sobre todo joven, dice querer un modelo autocrático? Dice, hoy hay una creciente insatisfacción con el modelo democrático en diferentes franjas de edad. Es un debate complejo, depende mucho de cómo se planteen las preguntas de las encuestas. Que alguien no esté satisfecho con esta democracia no quiere decir que no sea demócrata. Es lo que pasaba en el 15M y no había una tensión autoritaria. Pero en algunos casos, más entre los jóvenes, estamos viendo que esa insatisfacción lleva a un rechazo de la democracia. Y le preguntan ¿por qué? Y él dice, muchas veces son razones materiales, el ascensor social se ha roto, ...aumentan las desigualdades, la clase media se ha eh, achicado... ...no hay esperanza en el futuro, a no ser que vengas de familia rica... ...se piensa que quizás haya una solución distinta. A veces se confrontan dos cosas, esto para mí es clave. A veces se confrontan dos cosas, la libertad y la seguridad de llegar al final de mes. En algunas encuestas se pregunta, se pregunta eso precisamente... ...democracia fuerte o economía fuerte... Y ahí vemos tendencias que comenzaron incluso antes de la crisis de 2008, que valoran más la economía que la democracia. Eso pasaba en los países del este de Europa y también explicaría el alto nivel de consenso que tiene Putin. Se venía de un caos total y Putin ha conseguido cierta seguridad económica para amplios sectores de la sociedad. Es muy interesante lo que dice este hombre. Vamos a hacer... Vamos, espera. Un... Bueno. Sí, iba a facer o descanso Garda a palabra Garda a idea Garba. Vale Ten, Estás a ouvir O faladoiro Un espazo para falarmos devagar Do que acontece no local máis tamén do global En Radio Filippinto Fixemos, o se fixemos, un, un, o se fixemos un, descanso un pouquiño máis, breve, para porque está moi acalorado o, o debate, ¿no? <risa> Pero é a <risa> temperatura da sala, eh. Sí. <risa> si. Queda, quedarás, quedarás tú con, se quedarás tú a ver, primeiro mentando o que decía Celia de non estar sindicada. Eu, se eh, digo a verdad, porque o responderei e a cosa vai, máis ou menos, polo mesmo camiño Eu podo entender eso eh, en España, con Comisión Sobre Iras UGT Onde non hai un sindicalismo de clase, senón que hai un sindicalismo pactista Que eh, se reúnen con a CEO, sin problema ningún, pactan con eles e non pasa nada Aquí non é, casu non é casualidade que en Galiza o sindicato máis forte se xaciga E cada ano teña máis forza Non é casualidade, sino que consecuencia de un traballo moi diferente. Agora que cada un é moi libre de estar, ou non é sindicado, se sente representado, ou non. Agora, me refiro a que a... A realidade sindical, tanto na Galiza como en Euskal Herria, é moi diferente ao que é no Estado. No Estado non existe ningún outro sindicato máis que a Comisión Sobre e a SUGT. E podo entender eso a sensación de desamparo. E iso ten moito que ver co que decía Xaquín, que eu entendo que diga é que en, eh, a esquerda é establishment. Eu entendo. E ten que ver tamén coa cosa que falabas ti de que se perda a conciencia de clase. Eu penso que un gran triunfo do, do momento WOC, e o momento WOC hai que ter en conta de onde sae e xa das filas demócratas estadounidenses que non é esquerda precisamente en absoluto, son liberais non tan animais como os republicanos pero dei, non deixan de ser eh, os representantes do capitalismo, pero do capitalismo guai entonces como destrozamos a loita de clases pois pues dividindo-a dividindo se si o meu obxectivo é, se si eu meu simentifico como proletariado, independentemente dos outros problemas que poda ter que todos están ao final ligados co mismo o militarismo, o, o, o fascismo e... Eh, falábamos antes de outras cosas o ecologismo, todo eso son consecuencia do capitalismo, entón este é es moi claro se si si, si defendes a loita de clase si, independentemente de que ti como muller te sintas máis identificado con as cousas de eu particularmente como biólogo me sintas máis identificado co a loita ambiental pero sin perder a, a vista de que eu pertenece a unha clase que é o proletariado e o meu obxectivo é derrocar o capitalismo que é o que fai que todo eso se, este aí, eso non quere decir que unha vez derrocado se si, si se chega a lá Non, se non, non teníamos que avanzar eh? Hay cosas que hai que aclararlas Porque as cabezas son as cabezas E non cambian de un día para o outro podemos, podemos ver en moitos sitios E a eso me refería Xa para acabar rápido con, Cando falaba el E decía na Galiza non E unha consecuencia deso unha cousa clara deso É eh, que eh, ti Decías que o BNG era igual Vale, pois o BNG Mira, en concreto eh, Defendeu o da OTAN Estuvo en contra da OTAN desde o principio A cuestión de Gaza e Palestina sempre foi claro desde o principio, mentras que os partidos da chamada esquerda Que veron bailando, quer decir que jamás, non sei que, que non sei que, non, hai que ser claro, hai que ser claro, Palestina é un país ocupado e calquera cousa que faga o Estado de Israel é eh oposición, se sí. pero eso moi pocas forzas o defenderon. A esquerda, a que izquierda española, non. Ou bailaron Un lado a outro. Pasa con o bardeo de Irán, pasa con a guerra de Ucrania, onde, onde en Ucrania está gobernando o fascismo. Así de claro fascistas son partidos fascistas apoiados por Europa para ir contra Rusia porque interesa eh, escarallar a Rusia non é un problema de que Putin é malo e o outro é bueno, non hai nimos ni malos hai un problema xeopolítico e Rusia molesta e hai que desmembrar a Rusia pasa con Venezuela e con Cuba onde vemos a esquerda española non é clara e bueno, se é unha ditadura que ditadura? Que ditadura? acaso é máis democracia Egipto que a Corea do Norte? Pero se si aliado de Europa, Corea do Norte non, pero por no a xuventude. <risa> no, pero me refiro a que está dicindo que, que, que hai un establishment, non é tal. E iso, e a consecuencia diso, e a consecuencia diso é que esa quisa que se falaba antes onde eh, no estado a xuventude apoia a Vox é porque non hai un referente de esquerda. Non existe. Non existe, porque ti mesmo dixeches establishment. En Galicia os que de Cataluña non ocurre eso Por qué? Porque hai referencia de esquerda. Porque hai e como hai A xuventude non vota masivamente a Vox, Sino que votan esos referentes de esquerda. E non xa hai no estado presente Porque non hai esquerda. Ti mismo dixechas. Eu non estou casi nada acordo o que acaba de dicir Césio, pero claro. vamos a falar diso que estamos, vamos a falar da xuventude, creo. Non, pero só so quero facer unha puntualización que creo que amigo Césio no, non sí, sabe vale. que que eu son ¿Qué? afiliado do bloque que no, José, que a mí me, te te me te que a mí me metera Anselo Usado da Figa vamos empezar por aí ainda que é o bueno, de Sevilla vale, o, o Seixá eso por aí por... <risa> que que pero eso para as claro, claro <risa> por eso digo por, por eso digo que, pare, que parece que tal é que no justamente é o Sol por alá eh? pero que también digo una cosa Que Ana Pontón non é Mousetún, eh? é? É até aí <ríe> Si, sí, eu quería volver Quería volver un momentiño Sobre a cita que fixeches Que viña a decir que eh, estamos Nunha xeventude, nunha dicotomía De liberdade ou seguridade E que a loita pola liberdade, non, o sea, nos nacimos coa liberdade. Sí. Non, non coñecemos a Loita, salvo polas historias da nosa familia e, demais, tamén hai que ver nas manifestacións que estamos os que estamos. A mí, outro día, me dixeron é que aquí todo o día os viste canas. O sea, estamos os que estamos. E, é que somos a, a xeración da incertidume. Non, non sabemos para onde ir ou non sabíamos para onde ir. Eu, dende hai dous anos, que sí que estou moi estabilizada, é xa... Estou tranquila, pero que... Ten... Est... Con que idade? Con que idade, pois... <risas> a seguinte pues... pregunta que vos iba a facer é se si vos foi difícil ou non conseguir a situación actual que tedes, cada un de vosotros tres. E se si queredes falar un poquito da situación que tedes. Difícil... Difícil por temporadas, evidentemente eh, Dende que saes No meu caso do bacharelato Ata que pasas todos os estudos e eh, Vas eh, atopando traballos Os traballos son precarios, son temporais eh, Con eso non podes pois, ter unha, unha independencia Unha economía que tamén é o que a sociedade espera Que teñas a certas idades eh, Tamén temos que trabar, traballar neso No ido psicolóxico e eh, Parar un pouco Eh, decía, montaña rusa De, de baixones, subidones E eh, para min máis que difícil Foi longo Foi longo é traballoso, é traballoso no, no, estudoso no En un caso, sei no, no. Eu de cerca non Porque conozco bueno, Pasaxe unha oposición Que non foi doada E eh, non sei eso que, que coste personal Tuvo para ti Por exemplo o coste persoal, a verdade é que a miña contorna social é bastante empática, entón pois sí que hai momentos que desatende certas cousas, pero os ritmos de vida é o que é o que marcan e as persoas están aí, quero dicir podes estar desaparecida meses, pero pero a miña contorna social sempre estivo aí. Igual si sí, un pouco relacións de parella que foi un pouco máis onde <risos> foi todo carallo, pero bueno polo, polo demais entre outras circunstancias, non, non solo eso por suposto, pero bueno as neuronas tamén comeron comeron bastante estamos, estamos como estamos sí. me gustaría comentar o que, que dís porque é interesante nos sirve para profundizar bueno, primero aclarar que nesta mesa non todos somos nacionalistas ao revés, o sea, que creemos que o nacionalismo é un atraso o, o sinto moito decirlo con esta claridade pero penso que a humanidade está por enci, enriba de ninguna nación de ninguna bandera eh, sin embargo, si sí, estou eh, de acordo de que eh, deberíamos de unirnos Eh, para eh, que esta sociedade Vaya hacia adiante y ¿no? que, eh, eh, lóxicamente O nacionalismo galego Ten moitísimas cousas eh, eh, positivas Que comparto eh, Pero outras que, que non entón, Que quede claro porque eh, Cesio estuvo realmente arrebatador No sei discurso E no. o millor o que calla otorga Aunque moi o, ben o Alexandre ta... dis, xa dixo que ele tampouco Estamos de acordo que vos bosta na discrepancia Eh, ni máis nem menos o sea, que hai que discrepar bueno o que, o que quería decir é eh, que fix que a nosa, a nosa senación que eh, os que somos os vosos pais pois eh, hemos, eh, hemos eh, elevado a situación De unha maneira tal que nos últimos 40 anos a subventude española Pasou de ser dato estadístico eh, que non hai nada que eh, que poner en dúbida disto, non Entre las principales conclusiones del destaca el descenso en 1,3 millones el número de personas jóvenes en España en los últimos 40 años, lo que ha supuesto que el peso de la población juvenil haya disminuido del 23,7 al 15,9. Algo nos debó de pasar a nos para no reproducirnos tanto. Como os nosos pais E algo se está pasando a vos neste momento Para non reproduciros prácticamente nada de, de tal maneira que se non chega a ser por a inmigración Pois o tema estaría aquí eh, en toda Europa eh, moi mal ¿no? E en España, eh, eh, por suposto ¿no? Entón, eh, eh, cando te preguntan que dificultades tuviste Xelo, é es que os anteriores opositores o tuviron fácil Non, non absoluto O único que eu penso que diferencia Vendo eu aos meus fillos aos meus netos, etc., etc É a perspectiva que nos eh, eh, tiñamos E cando esperábamos alcanzarlo E a base de que Non só que tiñamos a, a perspectiva E pensade que cando eu fun a universidade No ano 67-68 Solamente o 0,4% de fillos de obreiros Iban á Universidade Española E non me estou equivocando O 0,4% de, eh, eh, de De filhos de casa obreira decir, Non iba ninguén Lo comparas con as estadísticas actuales Con número de universidades actuales E a cosa non ten nada que ver Como tantas cousas que podíamos comparar De antes, en el medio e hoxe Ora bien Nosotros Veíamos Que Que o futuro estaba abierto y que nos iba a ir mellor As primeiras eh, mesillas de noite Que eu tive Foron dos caixas de cerveza Vacías, lóxicamente <risas> E portas carabais Por, Pero sabía Sabía que me iba a ir ben E termino a carreira e me dicen se si me quero marchar a, a traballar a, a, a México donde se esperaba que la industria naval pois pues fose moi ben, porque aquí empezaba, se empezaba a percibir despois da Guerra do Golfo eh, que non habería traballo para os asteleros estamos a falar nos primeiros 70 non? e xa, xa veíamos o que se, se veñía encima pero a pesar diso tiñamos a completa confianza de que nos iba a ir ben en a vida e así foi, ora ben hai unha cousa Non tiñamos prisa Poníamos masillas de noite que eran casas de cerveza e, de, e logo poníamos outras cosas Non pensábamos en ser propietarios De un piso, en ter unha vivenda A los 25 anos, ni aos 30 A que anos nos endeudamos Con los bancos los que, eh, este, eh, Nos, nos, nos eh, hemos comprado unha casa E eu particularmente, se non me chego a ter o capricho De querer ir a vivir a laudas ondas de do niños Estaría de alquiler, como estive en a maior parte da miña vida aquí Sin ninguna necesidade de ser propietario de nada É dicir, que moitas veces a súbentude de hoxe en día Eu penso que tamén se inventa problemas É dicir, que aquellas cousas... Bueno, ahora me podáis contestar da bonto Pero quero decir, quero decir, quero decir e acabo, acabo xa que no este tiñemos te, te, máis paciencia para eh tar e poñemos moito esforzo. Eso sí, eso es máis fácil, es máis fácil tener paciencia e ponerle esforzo cando sabes que vas a alcanzar a meta. E agora esa incertidume que hai, que sentides que para mí a discusión principal, se si é justificada ou non, é o que realmente os leva a, a pasarlo mal, a a non sentir tal e a buscar culpables que eh, que eh, o final do tema que empezamos antes por aí de por que eh, a subentudir vota moitas veces a partidos eh, eh, nazistas eh, como poda ser eh, eh, Vox, non? So, Eu me ya. chamo só so quería dar un dato Vicente, residencia donde estaba Antigo Hospital en Compostela van a abrir unha residencia de estudiantes sí. a habitación máis barata 900 euros o mes así creo que se entende moitas cosas e con fantasma incluído <risas> creo que se entende moitas cosas Pero a mi me gusta además decir una cousa que a a xuventude, bueno, a xuventude, eh, Laura Celia Maiseu, <ríe> vale, iso, non sei que somos, pero iso, eh, creo que temos unha cousa eh, perdemos unha vantaxe co, co, compar, en comparación coa vosa xeración que é a seguinte. Nos precisamos de títulos, títulos, títulos, burocratización, eh unha serie de de cousas que antes non había, porque antes ti querías ir ao mar ou ti quería facer tal. Venga, vete con teu pai vete con teu tío e tal e aprende un traballo. No, non podemos facer eso agora. Eu eu non podo facer moitas cousas porque non teño eh, o carné de manipulador de no sé que, eu non teño o no sé, el AFP de no sé quanto e tal. Eu penso que que, que que antes había moita máis versatilidade a, a, a hora de poder comenzar un novo traballo, unha cousa. Nós Cuando estudiamos una carrera, una cosa así, sin querer entramos nos jogo do sistema que é eh, etiqueta, etiqueta, etiqueta, etiqueta, especialización. E non pode seguir de aí, como moito en temas ou en cousas que son moi semellantes a, non, porque por exemplo, se si ti é antropóloga, po pues, tamén pode falar de arte, de historia e tal, pero que que, que hace falando de química, que ti é antropóloga. E cousas así, non? Eu, por exemplo, A mí hay muchas cosas pero por ejemplo aquí encantaría trabajar en la radio pero no, no estudié periodismo no tengo tenía a mí experiencia en medios de comunicación pero no pero fue por otro por otros factores no pero a mí por ejemplo gustaría me antiguamente quizáis era más fácil eh, eh, contratar a una persona por simplemente por ser boa y ahora es como no es que como un no teso máster en comunicación no verbal de no sé qué tratar no puedes trabajar aquí Entón, eu vexo moitos problemas Que non son inventados Que non son inventados que que, que que temo E que antiguamente non había Tambén hai que dizer unha cousa Antiguamente tamén co baby boom todo tal Canta xente tiña acceso aos preservativos Canta xente tiña a mentalidade O suficientemente aberta como para pensar Que o sexo non é a procreación Que tamén ven... Venimos dunha xeración que é moi católica A nosa xeración xa non é así Xa non nos reximos pola religión Entre outros tantos factores Que xa vexo aquí a Césio un pouco a citar Bueno, eu creo que Césio ten as cousas moi claras Se for tan clara cousa xa ciremos aí Do situación Fera, onde estamos agora feliz. E non é cuestión de recetas Ni, no, ni nichos, creo que eso está claro Pero, pero, pero conta pero, por exemplo Alexandre, si sí. Non, eu creo que Sobre todo vivimos, non eran crisis social E crisis das ideologías Un futuro bloqueado E a xente non de 40, de Menor de 40 anos ten bloqueado o futuro Pois xe vi un, unha información Que dicía que la militocracia en España son os padres o, o, o acceso a ao mundo laboral Ten moito que ver Con nivel de estatus dos pais e, e entón está todo en crisis A, a Chamada democracia, que é democracia? Falaba antes Vicente da liberdade. Que é liberdade? Democracia. Pois democracia dinos que é un mundo no que vivimos. Foi pouco vi unha entrevista con Kieslowski, sempre moño este exemplo, un director polaco que decía, eh, cando se manifestaban en, en Polónia, había protestas e había malestares, iban a falar cos autoridades polacas daquele chamado socialismo real Y le decían que querían, que vivían en el socialismo, entonces iban para casa porque ya vivían en el socialismo y no había futuro que mejorar, y aquí que nos empieza a pasar? Compañeros, vivimos en democracia, que queréis dictadura? No. Entonces la democracia es esto, el es futuro bloqueado y no hay alternativas, ni hay posibilidades. ¿Cómo se sale disto? No sé, yo eh? no teño. Serónimo, yo creo que o compañeiro parece que teno máis claro que eu, eu non teño claro. Deixamos a, a Celia sin. Foi responder a algo. Intentou falar un par de veces Si, si acortamos Eu, a mellor é porque son un pouco máis estructurado, organizada entón vou reconducir un pouco contestando <ríe> a pregunta que va, <risa> que facía <risa> a Chelo, que que si Como, como era, se foi difícil chegar a nosa situación non? A situación que estés agora hmm. neste Eu tamén veño de tentar De preparar unhas oposicións Que suspenden xa de primeiras Porque non, non conseguín o Celga 4 ou O nivel de galego Entón diría que a pesar de iso De que foi un ano bastante de merda creo que si sí, foi bastante sincero chegar a situación que estou agora, pero porque parto tamén dun lugar de privilexio bastante grande, de, dun lugar de privilexio de, de que fu, fu unha boa estudante, entón, puiden ter cartos becados polo Estado para poder pagarme un piso na universidade que eu quixen, non tiven que traballar, estudar ao mesmo tempo, sou unha muller, cis, blanca, que ten certa, ou seja, que non teño ningún tipo de discapacidade, entón, Sí, foi, creo que difícil, non tiven como ningún... Nin, ninguna gran barreira na miña vida para chegar aonde eu estou ata este ano, que é verdade que por cuestións de lingua, por cuestións de ver, ver, vir de Andalucía para Galiza está me sendo un poquinho máis complicado tamén por cuestións amorosas que a veces todo o sentimental todo o... esta causa de que o personal e político esquecemos lá tamén, entón este ano sí que un poquito máis difícil, pero pero en xeral creo que, que non foi tan difícil pero polo privilexio. Por experiencia que ve veis aquí vira o país co, co a maleta amorosa valeira, eh? <risa> sí. Melhor, eh? Xaquín, eh? <risa> a ti foi doado ou non? Eu penso que o meu privilexo son os meu, meu pais, ter a sorte justamente de, de nacer nunha familia de clase media moi, moi, moi moi, moi, moi traballadora porque por ejemplo eu vexo a, a meus avós e ningún ben ningún ten terras ni, ni ten nada, son gente que traballou toda la vida, desde pequeño hasta a jubilación especialmente o o o os pais que de feito o meu avó a trabajar con seteal, años o sea, tonque e tal, logo, acous, eh, al bañil, bar, e logo a bar, tal É fijo varios trabajos esta no sé qué, pero justamente con, con, con, con poquío que ganó para una casa, para poder eh, criar a a, a sus hijas Cinco fillas, cinco mulleres e tal En medio dunha hambruna terrible o teu avó claro. Porque o seu pai estuvo na guerra civil e Xente da súa familia foi morta polo fascismo Etcétera, etcétera, etcétera Cosa que a nosa xeración É es que ignora completamente O que pasou o, o, os teus pais, os teus avós e os teus bisavós Que tiveron que collero fusil a costas Hombre, no no meu caso, por exemplo, ata o que me consta, ninguém ou oh, un, un tío da miña avoa estuvo no, no puerto de Santa María por comunista, pero por lo demais pero no preso, preso. estivo preso, que de feito aproveitaban, eh, fixearo a precariedade e a súa vacación que tiñan era ir un día a verlo, ao porto Santa María e logo ir a playa. Eso era a única vacación que tiñan en todo o ano e aproveitaban facer dúas cousas a ver, non? Pero por reconducir o tema, eu penso que eu son un un privilegiado porque Tenho a sorte, mira, por exemplo Eu nunca fui un becado E esperanza? Pff, ninguna. <risa> <risa> ninguna Eu nunca fui un becado Nunca, nunca Porque sempre é como, ah, é sei, no sei, no sei, no tal Un seis, un sete, ou que sei, tal tiro para diante e vámonos que nos vamos. Tamén é verdade que logo pasan os dezanos, saque un 7 en na materia que se echa, pero ainda lembro todo o da materia, e ao mellor, que sacou a matrícula non se lembra ni como se chama a materia. Pero eso é outra cuestión, vale? Porque tamén o, de a, o do aritmética e tal, moitas veces, porque o da memoria, os cousas e tal, non sei se é un privilegio de verdade ou é unha forma que tiene o sistema tamén de, de tal, pero eu teño, por exemplo, a sorte ti tamén era da miña xeración e eso foi, yo creo que foi un golpe de sorte en ese aspecto, que eh, tivi biches cando Susana Díaz eh, cambiou a lei de universidades porque xa vindo... Todo no, no, no, pero foi, cando era Bert eh, o, o ministro de Educación vaya marrón eh, ir a las universidades cober de, de ministros, que creo que aquí est estamos todos de acordo que tal, no, no, no, no, foi, Bert, eh, o, o vaya tela Eh, Susana Díaz Vindo xa que o facismo pouco a pouco Estaba a chegar e tal e dixo A juventude la temos totalmente perdida, que facemos? Pois vamos baixar As tarefas da universidade E por exemplo, se aprobas unha asignatura O ano que vem non tens que pagala ah, sí. E tu por exemplo, gracias a iso eu, eh, Por exemplo, na pandemia Pude tomarme o, A mí me quedaba unha asignatura Que era arqueología, que non podía e tal e o te fegas, e tal E por exemplo, gracias a iso Eu pude tomarme un ano máis con la pandemia cosas de otra de otra forma serían más de mil euros o medio no, no no podría no entonces creo que todos que somos fillos una de, de una familia de clase media muy muy muy muy muy trabajadora en ese aspecto creo que hemos vivido aunque sea durante un pequeño tiempo como un no adinerado pero sí por Sin problema. Exacta, esa é es a palabra. Tranquilos. Porque eu, eu non quero dar a sensación de que fun un Rockefeller porque é totalmente mentira, porque no, non é así, despo... sabe? Pero por exemplo, por lo menos decir, bueno, te rematou a semana, já remataste a universidade e tal, ben reta copazo, o que sea, si, si toca tal, pero ao mellor a aí xente que non tengo privilegio siquiera de poder ter unha hora de ocio. Xa é nama que eh, o feito de ter unhas horas de ocio a semana Xa pa min sinto-me sí, un privilegiado Hai unha cousa eu creo que, que, que pasa E que a doite pasar en todas as xeracións sí. a, a xeración da, da guerra civil da, Do Correda. franquismo A xeración da, da heroína que houve aquí ¿no? eh, A xeración dos meus pais Eh, é que non hai un discurso Que vaya de xeración en xeración Que pasa co galego? Non hai Unha transmisión interxeracional Entón, perdese Por exemplo, fai pouco fixemos con Avante LGBT, unha asociación na que eu participo Unhas xornadas de VIH Aqui en Ferrol E invitamos a varias asociacións da contorna Entre elas as Fedro eh, Que é unha asociación que traballa moito Con persoas drogodependentes non? En setembro e... temos programa con eles El eh, contaba, por exemplo, algo que a mí pareceu-me superimpactante Que a mi ninguén me contou E que en Ferrol daquela As cucharillas dos bares tiñan un burato montado, sí. Para que ninguén a roubara uh -huh. Porque era tan grande a cuestión da heroína Que para evitar eso tiñan que fazerle un burato ás culleres E eu a historia da heroína de Ferrol da Galiza Vivina como tabú, entre sombras sin decir claramente de onde viñan, cales eran as consecuencias que era o que estaba pasando non hubo un relato interxeracional que me chegou e igual que non hubo un relato interxeracional de clase tampouco, non? A miña nai traballou Muitísimo durante toda a miña infancia, e o que quería el, ela era que eu vivira o mellor posible. Entón, di creo que fixo este intento de facer unha burbulliña, non? De que eu estir totalmente fora de iso. E seguramente a miña avoa tentou de facer exactamente o mesmo con a miña nai. Entón hai aquí unha cousa de non falar, temos que falar máis Así. entre a vós, entre bisavós, entre pais, entre nais e tiroes. Eu pasei no fatal con isto, pero non dende O, um, de, de eliminar esta historia, non, senon de decir, eu teño este coñecemento, quero quero que ti tamén o teñas. Memoria histórica? totalmente, sí, sí. claro. A que no temos agora por desgracia. Que Foucault, creo que vai un pouco por alou, ¿no? Foucault usa por aí e no faladoiro tamén de setembro, uno dos programas va a ser memoria está histórica. Si xa xa son tan que é verdade, bueno, porque son temas que, que realmente merecen a pena, ¿no? Esta mesa teñen que que que dir eh, temas que que a pena, ¿no? Eh, eu eh, eh, non sabes por que tenes moitas moitas dúbidas, Alexandre. Eu tamén as teño, ¿no? Eh, moi profunda, por exemplo, coa de, de, de, a xuventude a xuventude do país máis grande do mundo, non? Que China, ¿no? É dicir, por que China eh, non aprecia o valor da liberdade. É dicir, por que eh, eh, non hai unha revolución en contra do que está a suceder en China, non? E entón, para eso me he basado en eh, uno de nosos filósofos, por lo menos para min, de cabeceira español, José Antonio Marina. José Antonio Marina di, para min, eh, que en China o que está a suceder, e, e hablo por un reflexo aquí de o que ora eh, seguiremos entrando, no? o valor da liberdade que temos en Europa, e que para nos o máximo valor, ali é o valor da armonía que a toda a sociedade viva armónicamente nun estadio parecido que ninguén saque a cabeza ni que ninguén tampouco este tirado. E que iso, eh, os mandatarios chinos durante eh, eh, varias décadas han conseguido un conformismo que a xente non se preocupe por alcanzar un estadio, a mi modo de ver, moito máis alto na sociedade, Que a liberdade que tenemos en Europa A liberdade do voto A liberdade de, de facer miles de cousas A liberdade de todos estos colectivos Que están a salir na mesa ao longo da, da conversación ¿no? E é o, o, o país que, de alguna maneira, neste momento En esta etapa histórica absurda e tonta Donde Donald Trump se pues, está levando aos Estados Unidos Non, non, non debería Moita xente de nós ás veces, botamos unha mirada de, de reollo a bueno pues, Podemos buscar aos chinos ou aos indios e Ver Eh, eh, si, eh a política de bloques pode cambiar as cousas e claro, miras ací aí e dixes que a humanidade ten moitos problemas porque eh, tamén tamén se o modelo chino tampouco nos satisface en absoluto a a a, a europeas que temos a sorte de vivir aquí, non? Bueno, eu eh, que queria... ah, sí, no... e, e logo decir que coincido plenamente, antes choubo decir antes, coincido plenamente contigo non de ser optimista. E máis, para min unha das das guías da miña vida é a última canción da vida de Brian na de All We Look on The Bright Side Of Life non? pois para mi sin optimismo é imposible sobrevivir neste mundo como digan os cristianos te valle de lágrimas non? nunca considerei que for un vale de lágrimas pero bueno. eu creo que un grave problema moi grave problema dos europeos é pensar que non somos os vos e facemos todo ben Sim, e temos que ensinar os demais e que a nosa sociedade é perfecta entónces Probablemente fagamos moitas cousas ben e, e estou seguro que facemos outras moitas mal eh, Decir que os chinos Como tiñen que ser os chinos Ou como tiñen que ser os indios Ou como tiñen que desenvolverse A determinada sociedade Me parece de, de, un, de un sobradismo E de un colonialismo Que ao final o levamos nas veces Non podemos evitar Porque todo basamos Como está dicindo Xaquín De un eurocentrismo Todo basamos neso Eu non sei, non nunca estive en China, pero non me considero capacitado para dicir a subventude de China é máis ou menos feliz que nós ou é unha situación mellor ou peor. Non non me considero Non considero capacitado, nin os chineses, nin os de ningún outro sitio. Queríamos agora, porque o tempo é limitado, estamos nas ondas da radio, recordar que estamos en Radio Filipina 93.9 da Tu FM. É decir que vamos a pedirlle aos nosos invitados que nos digan algo de o que lle piden o seu futuro non? porque de alguma forma o seu futuro vai a ser o nosso futuro tamén xa o sea, que quem queira falar do futuro, Laura moi no reflexivo isto vaya pregunta pois sí. ¿no? sí. <risas> <risas> eh, pues, eh, como estivamos falando así de marco socioeconómico eu pediría empatía No mundo no que, no que vivimos Non pode ser que, como dicía o compañero Que estén eh, exterminando unha poboación eh, Por exemplo, na comarca de Ferrol eh, Todos os lunes reunámonos pois As poucas persoas que estamos eh, Empatía Celia Eu pediría, igual que pedín en Nadal, igual que pedín en San Joan, igual que vou seguir pedindo todo Entonces este ano Se hai que pedir, ano, algo, eso, que pedir ¿no? algo, eu pido tranquilidade para mim, para as miñas amigas e para todo o mundo creo que o mundo está moi tolo creo que hai moito dor, moita violencia aí fora e creo que aspirar a vivir unha vida tranquila e, e, e, unha existencia tranquila é xa moitísimo entón pediría tranquilidade Eu vou um pouco máis a lá, pero moi muy sinchelo. Tres cousiñas que son tres conceptos sin entrar ni, ni siquiera, ¿no? O primeiro saúde para todo o mundo, para vos, claro, pa os que non vos... no, no que non se la quiten, pero tampoco que le den máis, ¿no? ¿no? Eso por por unha banda, ¿no? Eh, traballar en algo que me guste, que creo que Estás nese proceso, ¿no? Súbitamente agora comecei después de tanto tiempo, a, a, a, a, a intentar hacer eh, una carrera profesional justamente de lo que estudié, y so no solo eso, sino de algo de que de, de verdad puedo aportar, no por otra cosa, ¿no? Ya eh, es una cosa totalmente ya personal, porque las otras dos son un poco más así genéricas y tal, y eh, sobre todo que tanto yo, eh, falando totalmente de mí, Como outra xente da nosa xeración e tal Que por favor, que non esquezamos o campo Que non esquezamos o rural Que non esquezamos o agro o Vale, que, que creo que é moi, moi, moi importante E que creo que tamén Que a cidade de algún xeito tamén mata Pero mata non por nada Porque non é natural que vivamos tanta xente xunta Non é boa, enfermidades, cousas e tal O que dicía antes de que, que me dixo Xeci e tal Mira, na vidas también hai problema porque tal, non sei que, pero non sei. Creo que o que tampoco pode ser que todo o mundo viva en unha cidade eh, o resto este a valeiro. Eso tampoco pode ser, non mm. creo que por la nosa sostibilidade, por o noso medio ambiente, por o ecoloxismo e por todo, é moi importante que a xente retorne, pero de verdade e non de postureo de fotos a barro. Si. Sí. facer unha pregunta, Chelo? Me acerca claro. a, acerca. Si, sí, me gustaría preguntaros a los tres acerca de O egoísmo, a solidaridade, o voluntariado da subentude de hoxe eh, versus eh, a anterior eh, subentude Pensades que, que eh, a subentude actual vai a eh, actividades en plan voluntario como se iba antes? 45.000 voluntarios estuvo a, a Olimpiada de Barcelona, por exemplo, ¿no? sin cobrar absolutamente nada. En Galicia nada, ¿no? vivimos o tema eh, eh, moi importante. Se si a, si a xente non, si a xente, eh, eh, non se afiría, se si a xente non no orga, no se organiza, se si a xente non participa, que está pensando exclusivamente nas súas dificultades de resolverla de forma individual? Como como veis a súa entude? O caso do Prestige é eh, eh, evidente que cando hai unha gran dificultade a humanidade reacciona de forma diferente En todas partes En Galicia non foi excepción Afortunadamente, foron penso que Algunos dos millores momentos que vivimos todos Que estamos nesta mesa ¿no? Pero a pregunta queda formulada non sei si. É que, por exemplo, eu fixen Estos 4 anos é aquí en Galicia Un voluntariado, xustamente Pero é verdade que non é o normal É verdade que tamén cando era pequeno Eu lembro que no colexo Venían asociación de, de, da fama en África De colectivo... Do 15... Moitas cousas... Eu dame a mi que agora... Nada disso... Eu tampouco ninguén fala disso... Por lo menos na miña contorna nada... Eu se vi que hai unha... Unha degeneración moi moi moi grande... Non sei se a mellor palabra... Quise meterle aí un pouco como algo malo... Porque penso que... Cando perdemos... Esa esa colectivización e tal... Perdemos tamén unha parte... O sea... De nos dentro das sociedade Porque como ben dixo... No podemos arranxar as cousas por si sós falou dos, das macro cousas non? Mm -hmm. evidentemente, non? eu si sinto que, que a xente, de feito, hai muita xente que va a cousas da universidade incluso incluso o, o meu voluntariado eu non fixe por iso no? salió gente... por lo da empatía, Saquín, porque realmente é un paso previo, ter empatía para participar poner en común hai xente que va a evento voluntariado eh, faladoiros e todo iso, polos créditos eh, e iso é unha cousa que de verdade, que non entendo xa máis da vida xo estas personas, as tres xóvenes que estades aquí o sea, a nivel personal, que son des personas que estades comprometidas con moitos aspectos sociales, creo que Quero daria a palabra da Laura que casi non fala u hoxe, entón, dallo. Tómate o sí. espazo. Bueno, a ver, voluntariado, na Coruña eu creo que hai bastante. Hai asociacións, hai algunha cooperativa, tamén depende do eido do que estudes. A parte de terapia ocupacional, socioloxía e demais, mobilízanse. por outras bandas xa é máis difícil. Eh en canto a mobilizacións, na miña contorna, por exemplo, E ligando un pouco co que decía Celia da transmisión da mensaxe de clase social, de, de vivenzas, de testemunhas, eu creo que falta referentes, porque cando nos movemos, é da miña contorna é polo feminismo. É o feminismo que nos move, entón falta referentes. Falta unha mensaxe, falta, non sei... Por exemplo, o sería un referente do feminismo actual, falo, no tipo Simón de Beauvoir e tal, por exemplo actual. No, La asal... mm. sí, sí, no, no, no, pero es que yo no teño, teño esa dúbida de verdade porque agora pensei e dicen, es que a cousa é es que agora non hai grandes ni líderes ni liderezas que que que que peor, o que... ¿no? O sea, xa, creo que é mellor saír do personalismo destas de grandes mm. identidades mm. que mm. levan unha sí, idea pero, única, pero no? vamos, vamos a, a tener, vamos a ter <ríe> en conta tamén unha cousa, aquí se non hai alguén que modere, tamén isto pode ser un, ca un cajón desastre, ¿me entiendes? Momento... E igual hai alguén moderando que non estamos respetando tamén por outro lado <risa> Por aquí os tempos pasáronse sí, sí. No. Bueno, voltando ao e, e suponho que xa por concluir sí, o no? sí, voluntariado sí. e tal creo que estamos moi cansas sí, a verdade creo sí. que traballar oito, nove, dez horas chegar a casa tentar ter unha alimentación máis ou menos saudable chamar a mamá a quedar <risa> coas amigas para cuidar tamén sacar o can é vivir un poquinho en algo que non seja inmundicia <risos> e ademais os ter unha relación máis ou menos sana e nada tóxica e seguir ademais como estudando e formándote, participando é, na contorna e indo a espazos tan maravillosos como este ao final creo que nos cansamos e é un pouco difícil participar activamente. Antes non pa, activamente. Se, pa, se traballaba 46 horas semanais, non se Claro, eu isto non o digo, <risos> pero non digo quitando. Se trabajaba hasta os sábados ao mediodía. O fin de semana era sábado pola tarde e domingo, e punto. En a casa? Pero non, non estou tentando de facer en que En a casa, pregunto, eu, porque unha cosa a traballar laboralmente, na casa Quero decir Na casa particularmente somos as mulleres As que estivemos traballando Cada Ente... vez, o, o cada... conseguido Que cada sí. vez máis homens colabora vai, cam ca vai cambiando Ese é o problema Ese o de... de... problema Ese o de... problema Ese sí, Bueno, non é a palavra máis acertada Pero vendo que foi E o que é Bueno, bueno, non era a miña intención que que sembrar no no no Loites entre xeracións bueno, Porque entendo que estes espazos son precisamente para unir Pero bueno, creo que estamos cansos De que é un bueno. pouco máis difícil uh -huh. Abrimos abrimos melón para outro, para outro faladoiro eh? Bueno, moitísimas gracias sí. Celia, Shakín e Laura E moitísimas gracias Alessandre, Vicente eh, e Césio Eh, foi moi agradable, a pesar de todo Todo o guión que tiñamos previsto Daba igual, pero Falado era así, bueno, así que se, se, se, Entretenido e ilustrativo Claro que es, sí Escutar sí. a Xente Nova aquí pues, non é fácil Desgraciadamente non sentimos Esa falta de colabora Porque non hai xóvenes en Radio Filispín Por moito que nos empeñamos Invitamos, facemos acciones Para conseguilo, non é fácil Que ninguén sí, sí. Eh, eh, Se cerca aquí a tomar o compromiso compromiso de facer un programa semanal o, o quincenal que que o que máis auga que aquí, eh. Con lo sí, cual sí, estáis, sí, sí. os que os que aquí estádes invitados a, a tomar este reto y... bueno, eh, non sei, compañeiros, despedimos hasta o sí. mes de setembro. De setembro, verdad? Vamos sí. o que queda de xullo de vacacións, eh, agosto porque tamén as merecemos. Entonces, vamos Muitas a gracias. despedir hasta aquí. Moitísimas gracias Grazas a vos. Pero... Voi o faladoiro. A vindeira semana máis conversa, máis debate. Un programa do colectivo O país na Filipín. A radio de aquí. 30 minutos Endorinus, Sanchurso Esmeche, ECOBAS